Ми покидали важке спорядження і скафандри. Ірма розстебнула кітель. Широкий пояс її армійських штанів красиво у виразнював талію. А я мимоволі подумав, що вона все ж таки шалено гарна. У середині складів Ірма з виглядом господині повела нас якимись коридорами. Величезні ангари були завалені такою кількістю всього на світі, що, здається, ми могли б автономно прожити років 10, не зазнаючи ні в чому ані найменшої потреби. Потім увійшли в якесь підсобне приміщення, де в кріслі сидів товстун величезного зросту. Хоча товстун – це я даремно. Хлопець був аж ніяк не худий, але м'язів мав значно більше, ніж жиру. «Салют, Ірмо!» І він виставив уперед величезний кулак. «Хай, Вона вдарила його кулак своїм. «Знайомся, це наш лейтенант, він зі мною». Здоровань багатозначно подивився на неї. Геть, геть, чисто з тобою. Так, розслабся, він наш. Сержант простягнув в кувалоподібний кулак і мені. Алекс, відре... відрекомендувався він. Позивний духовка. Їль, сказав я, позивного ще не завів. Зімнай не заржавіє, раптом що, і Алекс загиготав. «Тільки не ображатися!» Ірма дістала пакети з чорним пилком. «По двадцятці за грам!» Алекс здивовано підняв брови. «Ірму, скоро буде дешевше за пиво. Роздавай на шаро, Чого вже там?» «На шаро ніхто не братиме. Нехай усі розкуштують. Потім підвищимо». Е, кльова тема, погодився Алекс. «То що, чихнемо? Бо скоро початок». Він знову стрельнув очима в мій бік. Я ж сказала, він з нами. Ну, тобі відніше. Алекс ляснув себе по стегнах і підвівся з крісла. Зараз рубається капібара, і містер духовка поставив на нього стосик бабленят. Я теж сьогодні б'юся, до речі, сказав О Вперше? Алекс розплився в усмішці. Тримайся, бро, вперше всіх виносять. Окамура вичавив дурнувату посмішку. «У мене взагалі чорний пояс». «Ємна тобі в скафандр!» – відрубав Алекс. Тосім усім насрати на твоє карате. Капібара он фігачить людей об клітку. Чув про такий стиль?» «Він програє», – чому заявила Ірма і попрямувала до виходу. «Треба було поставити на дівчисько». «Та з якої радості!» Прогноз на Капібару 96%, а дівку минулого разу ледве відкачали. Саме так, сказала Ірма і вийшла. Що саме? обурився Алекс. Вона не почула. Уже в коридорі Алекс пробіг повз мене, добряче штурхнувши стегно, і наздогнав Ірму. «Чуєш, ж, сестричко, так не піде, давай колись, я тут баблом ризикую. І він узяв Ірму своїм лаписком за плече. «Чому капібара програє?» Вона зупинилася, дивлячись на Алекса знизу вгору. «Чому, бумараму? Хочеш заробити? Постав на дівчиську. Скинувши Алексову руку, Ірма пішла далі. Ми ще трішки попетляли між рядами контейнерів і вийшли до якихось важезних дверей. Це були цілісінькі ворота – Алекс набрав код на панелі доступу. Млець стулка відсунулася аж звідти, ринув шум голосів і гуркіт музики. «Ще подивимося!» – буркнув Алекс і війшов перший. Місце, де ми опинилися, мало дивний вигляд. Це був один з ангарів. У центрі стояла величезна клітка, коло обнесене металевою сіткою. Я очима знайшов Ірму. Вона відразу підійшла до мене. Запитання потім. гукнула мені на вухо, перекрикуючи музику. Просто дивись. Тим часом ангар швидко заповнювався людьми. Конкістадори збиралися групами. Ми опинилися в центрі юрби, юрму скоро відтіснили. Через деякий час пролунали оплески і привітальні вигуки. Я побачив босого пояс голого хлопця в камуфляжних штанях. Він був невисокий і дуже плечистий. Майже квадратний. Його велика лиса голова сиділа на товстій, короткій шиї, а руки вище ліктя були обмазані жовтою фарбою. Потім оплесками вибухнув дальній край ангара, і юрба розступилася, пропускаючи другого бійця. Тільки коли він підійшов ближче, я побачив, що м'язистий торс і приголомшливі пофарбовані червоним біцепси належать дівчині, Теж босоніш і в армійських штанях. Її груди прикривала майка кольору хакі. Я аж зіщулився всередині. Ненавиджу жіночі бої. Звідки лясь виник Алекс і згріб мене за плече. «Жовтий капібара, він порве шмаркачку на шмаття!» І Алекс прокричав вітання так, що в мене задзвеніло у вухах. А далі як у кіно. Ангар заполонив гур під бадьорих ритмів. Декілька конкістадорів відтіснили Юрбу від клітки. Юрба скандувала «Капібара! Капібара!». Супротивники підійшли до рингу. І раптом біля них я побачив Ірму. Вона простягнула якомусь високому, але хлопцеві пакет із пилком. Той зачерпнув звідти по дрібці крихітною ложечкою чи то лопаткою, і по черзі дав кожному гладіаторові. Обоє слухняно втяли наркотик, затуливши одну ніздрю. «Заціни, що зараз буде!» – прокричав Алекс і зимітував кілька боксерських ударів. «Навіщо пилок?» – запитав я. «А ти зайди в клітку без нього. Подивлюся, що від тебе залишиться». Я здивовано підняв брови. «Сам зрозумієш». Алекс ляснув мене величезною долонею по, по плечу. Музика раптом стихла. Капібара і дівчина війшли в клітку і розійшлися в протилежні боки. Запала могильна тиша. Я мимоволі волі ступив уперед. «Нехай розпочнеться бій!» Пафосно проголосив у мікрофон високим співучим голосом лисий. «З динаміків...» Пролунав удар гонга. Перші секунди все було як зазвичай. Як на будь-яких подібних змаганнях на землі чи і де завгодно. Вони кружляли одне біля одного, ніби придивляючись. А потім Капібара подався вперед і вниз, спробувавши схопити дівчисько за ноги. Кидок був стрімкий, як у мангусти. Вона встигла відскочити, але суперник усе ж обхопив її праве стегно і одразу ривком... Відірвав її від землі та протягнув дугою, кинувши дівчинсько через себе. Зал заривів співчутливим «Оу!» Вона приземлилася на голову. Удар був із тих, після яких уже не підводяться, чесно. Промайнула думка, що це все. Але перекинувшись, дівчина вмить підхопилася. Не наче пружина. А далі я навіть до путя не відстежив. Здається, Капібара саме встиг розвернутися, коли вона у високому стрибку вдарила його коліном в обличчя. Щось гучно хруснуло. Він наче не відчув, згріб суперницю в оберемок, крутнувся всім корпусом і жбурнув її в стінку клітки. «Так, братику, га-га», проривів Алекс, ляснувши мене долонею по спині. Кидок був такий сильний, що дівчина врізалася в сітку десь аж на триметровій висоті, вона впала на арену, невдало приземлившись на спину, і зал удруге видав стогін. Але дівчина жваво перевернулася на живіт і завмерла, зіпершись з долонями на підлогу. Я боявся й оком кліпнути, щоб нічого не прогавити. Капібара, його обличчя й груди тепер були залиті кров'ю, став обходити дівчину вздовж сітки. Вона тільки повертала за ним голову, не встаючи, немов ящіка а потім митнулася до нього одним невловним ривком. Подальший блискавичний обмін ударами в годі описати. Вона падає і одразу встає. Він закривається і контратакує. Вона знову падає. Руки й ноги навіть не миготять, а блискають. Тепер падає він, але майже тієї ж миті знову на ногах. Усе це давно вже перейшло межі звичайного бою. Точніше, це було загранню людських можливостей. Аж ось дівчисько застрибує капібарі на плечі, не пам'ятаю, як саме, таке відчуття, що вона просто раз і опинилася на ньому, здививши його шию колінми. І наступної миті, не розтискаючи ніг, вона всією своєю вагою падає вниз. Капібара заточується і теж гепається на підлогу. Тоді дівчисько різко повертає стегна і, в другий забій чути моторошний звук зламаних кісток. Хочеш заробити, постав на дівчисько. Капібара сіпнувся і завмер. Його суперниця з переможним криком робить сальто через голову, і зал вибухає захопленими криками. Я обернувся, щоб подивитися на Алекса, але його не було. Він вивіщувався над Юрбою вже десь біля виходу.